Ejan bezala beraz, ogoi urte, eh? betetzen dituela elkarteak, kari horretarat edizio berezibat prestatu duzue, horretaz mintzatu haintzin, merezidu berbada horretaraztea, bastandajak elkartea, bidarain kokatua dela, eta duela ogoi urte, hasi dela berbada orduan, lan egiten, mendi lasterketak kantoratzen. Be, bai, duela ogoi bat urte elkartu ziren uh, bos pasei lagun, uh, denak uh, bidaraitarrak eta mendila asterketen uh, astapena zen eta orduan deliberatu zuten elkarte baten sortzea belgarrekin entrenatzeko eta mendian ibiltzeko eta geroztik lasterkaldi batzu antolatu eta emiki, emiki uh, orain irurgoita amak lagungira bastandarrak elkartean Iruro goita hamar, denak, edo badira ere kide direnak laguntzaile gisa mendian ibiltzeko eta ez baitezpada lasterketan parte hartzeko? Hor, Iruro goita hamarak mendi, mendian lasterkari dira, baina eier eh, kontra badira ainit laguntzaile erritar eta hauzoko erritatik. Laguntzaileak ari patzuko ditugu, naskizuk baitu zu argdura ukan uh, haste buru untan uh, beraz, zaintzea edo antolatzea. Um, Ogoi urte beraz elkartea sortu dela, egan duzu, eh? gara ian, etzen behar bada orai bezain bat lasterketa mendian, trailak, etziren behar bada hainbeste ezagunak, hori ikusi duzu esan ditu duzu esuek ere, garapen izugarri bat azken urte hauetan? Be, bai, e, ni duela hogei ururten ninzan oh baan bestek kondatzen zuten lehen lasterkaldiak antolatu zituztelarik e, berehun lasterkari biltzen zituzten ha e, 6 kilometroko lasterketa batean eta geroztik hala hogeita bat kilometrokoa antolatu nuuen eta eta hiruhun lauehun lasterkaldi biltzen dira orain e, ergeki lasterkaldi kasik gusietarat baztandaak helgasteak uztaililaguszi izantolatzen du beraz bere maratoia ere zezen bada hogeita bat kilometrokoaeta usaian behogeita kilometroko maratoi bat prestatua edo antolatzen zinuzten zinuten aurten hoka bat gorraago e, maratoiak beti ukanduala ere jakasta ere azpi alda. alhal da. Ba beraz bederazio urte ez antolatu dugu, urte uh, guzie ez bete, bete izan dugu, Eta, eta bere du hukandu, bai, uh, betidanik. Hortan, ogoi urteak ospatu behar dira, noski, eta kari ortarat beraz, uh, larogo eta bost kilometroko hibilbide bati pentsatu duzule. sendako hola uh, luzeago, eta ustud gainera, behin bakarrik nahi duzuela antolatu, hara da? Be, bai, badu beraz bederatzi urte anturatu dugu marratoia, eta aurten amargarren aldikotz eta elkartearen goi urten dako. Pentsatu ginoen behar zela urte hau pixka bat margatu, eta zer gaitik ez luzeago bat, eta erranduzun bezala urte batez egin nendugu. Kriston lana baita, eta eta hala? da horrekin segitzeko ajmorik beraz handoko urteetan? Ez ez. Lageita bo ez da gutxi,sgatik luze batola Euskal Traili pentsatzen dut horiek uh, ere hasi ziren hemen ehun taugeita hamar kilometrokoa egiten behar bada segda bat egiteko gizen? Ez pentsatu pentsatuginuen unsali uh, uh, izan dentzela uh, bidagairren itzuan ziren mendi guztien jointiora uh, uh, igorazztea, jenner. Eta, ala, asigirelarik pixka bat suegiten untik behar zen pasatu, behar ribatu gira, laro gaita bost kilometroko lasterkaldi batera. Eta, ala, ez da ere egun tauguita mar, ez da, da berrogoi, da entrealeko bat, eta, ala, polita, polita izan entzena. Lucia, alai, laro batzuk bost batzuek dute. ze, uh, eroak diren jende horiek alta, bada, bada, Anitz izen emaite, uste dut irueunetaran mugatu zinuten uh, parte hartzea, largo bost kilometro hortan eta kasik betea? Bai, bai, kasik betea da, gero, gero limita batzugu haurek eman gintuen uh, lasterkarier uh, fin, izen emaiteko, ziren uh, nahiago nahi ginuen uh, lasterkari gutiago edo Bai, Iruuen utan e, neuurtu se, eta segur izan al be zein bat agibatuko zirela elmugarat. sinesta e, nor nahi edo fe, e, sobera estena entrenatua last bat lasterkari e, laster batek izena maitea eta eta hogeita hamak buruan e, lasterkaldia uztea. Egan nahi duz, hain duduzuela, korrikalariek izena maiterakoan, uh, hain zineko lasterkatetan parte hartu duten edo kondizio fisiko bat uh, baduten. Be bai, ga, galde egin dugu lasterkaldirik uh, luzeena edo bedaren berrogoi kilometroko lasterkaldi bat uh, egina zutenetz eta desnibel uh, pozitiboare kontutan hartuz. Eta horrek emaiten du koefiziente bat, eta eta horren arabera ah, izena emaiten altuzten edo ez. E, Antorak aldetik e, gauza frangoa aldatzen e, dira orten, e, luzea izanen baita ibilbide hau. E, bezperatik usaian ibiakoitzen egiten dituzuela sterketak, aurten ostiral, arats, aratsarekin abiatzen da, gaueko amajetan autu bat da hori ere gauez partitzea? Ebe bai e, luzaz, luzaz e, galderak pausatu ditugu eta ikusi duguhala e, hobeena zela gaua zabiarazte, e, jende alhal bezainbat jende edo e, ikus ditzaten e, bidagaiko bidagaiko bazterak, ez egunaz, egunaz, egunaz, egunaz e, finitzeko edo lehenek zuten egunaz dena egiten, eta bestek, e, eta azkenek gauaz finitzen, edo lehenek zuten dena gauaz egiten, eta eta azkenek egunaz finitzen. Azkenen egin duzu zuen gehiagoa bantaila ordoan, zenta uste dut lehenak e, ibiakoiz goizarekin arribatuko diren? Bai, bai, lehenek normalki e, zlukete iguzki haundirik ikusiko, e, lasterketa demoran. Ebe, plazatik abiatuko dira, uh, bidea hundia trebeskatzeko segidan, Noblianean, gero adarreko kaskoa igaiten dute, Sancho Leporat, baigurako antenetarat, baiguratik agnate hauzo alderat, antik bide bazterrez berriz ura trebeskatuko dute nobleanean, lagla igaiteko, uh, laglatik gaztigar lepo eta beriz uh, iparlako kaskoa, Eta iparlako kaskotik, bidarrerat e, jautsiko dira, ogoita mazazpigarren kilometroan, hor e, jabita jemendua ondibaten dako. E, eta gero berriz, plazatik abiatuko dira beraz, e, sumus alderat. Sumus aldetik hartzamendi dute, itxusiko peinetarat, itxusiko peinak trebeskat bere kotxerat jautsiko dira, aritzakuneko errekarat. Hortik, irubela igot, igoko dute, Eta besta aldera jausteko urritzateko errekarat. ugitzateko errekatik e, igoko dute mehakako leporat, mehakako lepotik gora mendi, gora makil. Eta berri zirubela kalderat jaustian e, ezker hartuko dute lizartiko lepoan e, itzuleiko leporat argi batzeko. Eta itzuleiko lepotik aritzakuneko egirat, aritzakunetik e, iguzki mendi, iguzki mendi mehatxe, Gero hartzamendi, Astolepo, Gakota eta plazarata jautsiko dira azkenian. Largoita bost kilometro eginik. Matintze beraz uh, aipatu dugu ibilbidea 6.020 metrako desnibela izanen duena largoita bost kilometro koaren zat. Uh, ere izene baiteak uh, biziki guntza joan direla, uste dut, uh, azken mementuan ere badituzuela deiak hortan uh, parte hartzeko. Um, izanen dea leia berezirik badea, mendi lasterketetan uh, adituak edo izena ondirik hor uh, uh, parte hartuko duenik. Be, bai Iazko maratoiaren irabazlea hori izango da Maxim Kazaju e, aurten eta momentu honetan e, gaitzeko forman dena Gero ezagua, ezagutua den ere e, Sebastian Bufar Hori e, Nazional Mailana Lasterkari dena e, Gero Guillaume, Guillaume Levoa, Bayon Arrak, ere maite ditu olako Lasterkaldiak Eta gero hemen e, Eskaldehuntako Herve Mongabur eta beste e, izango dira Ego Euskal Herritik, eludiraz, eta han ere bada, e, tira hori mendi lasterketetan maite dute biziki. Be, badira izen batzu, badira izen batzu, gero ezaguturik, ezagutuak jasko magatoian bigarren egin zuenak, etzen etzen jiten ala aukten, gero magatoira bazile batzu ere badira me ogoita battean eman aduten aizenak, laro goita bostaz luzea duzea zutelakotz, eta gero badira izenak, me... Ez badira ezagutuak ere, hango mailarekin, uh, pentsatzen alda, beren lekoa txikiko dutela. Eta emazteaka, emazteak eh, ere gehiago ari dira? Bai, bai, Gerota gerotagehiago ari dira eta gehiago onak ere dira lasterketetan. E, izenak emaiteko, be, bai, Karolduak, ben, baztanda jakeko elkartean ari dena lasterka, eta Magi Ostrovski, eta ara, badira, badira izen ezagutuak bai. Ara behaz, gauaz segitzena halko dira, izanen dea internetez uh, korrikalariak segitzeko manerarik? Bai, izango da beraz, uh, suibilaib edo ez da gindola ditzen alden. Uh, Baztandarrak uh, .ufr elkarte, uh, elkartearen web gunean segitzena halko dira. Uh, Poentajak edo izango dira leku diferenteetan, ba, izango dira sortzi edo bederatzi uste dut. Uh, gazterkaldi demoran, eta beraz uh, aski uh, aski fite uh, poentajak pasatuko dira. Luzaz aipatu dugu laro goita boz kilometrokoa, baina ogoita bateko ere txiki duzue, gainera orten uh, likugeiago, eh, zabaldu duzue, laue honetarat pusatu duzue eta orzere bete-betea. Be, bai, uh, amag urte zegin dugu ogoita bata eta Eta iru egunetan mugatu dugu, e, beti hori ere beti, beti izan dugu, eta aurten gutiago hartu zularu goita bostean, gehiago hartu ditugu goita batean, lau egunetarat pusatuz, eta hori ere problemarik gabe bete dugu, eta eta jendea hori izango da. Horrek erakusten du, eh? ze arrakastaduten mendila esterketek. Uh, Ogoita batekoa, larun bat goizean abiatuko da, Usaia bezala goiziko, behatzi hontan? Bai, behatzi hontan abiatuko da, Usaiaako berri bilbidea hartuko du. Uh, Larla egin ez, gazti garlepo, ipagla eta plazarat. Um, Egan, haidu gurutzatzen halko direla uh, Laro Goita lehena ah, pentsatu lehenari, adibidez, ahibatzen aldea goizeko behatziak hain Ah, bai, e, bai. E, elmugan, elmugan e, Laro Goita Bosteko lehenak e, Laro Goita lehena ahibatzen alditaike uh, Ogoita bata abiatu hain zin bai. Dugu, hala, ogoita bata noiz abiatu hain ziko dugun, no, jakinez. Hala, e, lehentasuna, laruguita bostari emanen dugula. Horrek egin nahi du beraz, gauetik e, eta larumat goizian ere, animazio, giro izan endera bidar jaiko plazan? Be, bai, hostiral agatzean beraz, agatzeko amagontan emanen dugu abiatzea laruguita bostak, bost kilometroko lasterkaldiari, eta eta izango da gau guzian animazio plazan, Uh, izango da ere telebista edo ekran jean pantaila handi bat uh, Lasterkaldia segitzeko kanal du den laguntzarekin eta ala, la, gau guzian segituko ditugu beraz Lasterkaldia eta Lasterkarriak eta hostiran la, gauean eta larun bat uh, egun guzian Usaian ere bada bazkaria ondotik, eh, larun bat eguerditan Hala, larun bat eguerditan, emaiten dugu beraz entrekosta fritekin, eguerditarik argatzeko amekak arte. Egun guzian, self, self moduan, eta, eta ala, lasterkarien dako, laguntzailean dako, eta ikus lehen dako ere, ala, nahi duenak urbildu. Beraz, aldaketa eta handiak haurten, eta pentsatzen dut laguntzaile aldetik, antolak eta aldetik, ere be, gauzak berriz ikusi behar izan dituzuela. Nola pasatu da, zoma, laguntzaile behar dituzue haste buru untan, ogoi garen orte betetze horren markatzeko? Ebe, usaian egiten ginuen egunta ogoi laguntzailekin, bil asterkaldiak, e, aurten bere unta ogoi eta magretarat pusatu dugu. Hala e, gauaz, gauaz lana egiteko izan dugu hain izgalde eta, eta beraz ala, denako ongi pasatuko dira Horrek eran nahi du, uh, segitzaileek edo laguntzaileek nahiago dutela gauaz hori izan uh, korrikalarien uh, laguntzeko? Be, bai, e, bai, iduriz bai e, Eta nuna txeman dituzue beraz laguntzaile guzi hauek egitajak dira, bidajaitajak? Be, lehenik elkartekoak derak, denak lan ean uh, aharazten edo lanean aritzea galde egiten diegu, uh, salbu, bizpairu, hariko dira lasterka, eta gero hainitze uh, egitag, uh, egitag, uh, egun bat edo egun tamak bat egitag izango dira hor uh, eskukaldiaren maiten eta gero hauzo egitatik, eta ondoko elkarteetarik eta ala, jendea, jendea mobilizatzen da. Orankonduak susen barimaditut, zazpion lasterkar izgoiti izanen da, beraz horrek gana ditu, jende frango ere bidarraiko plazan ba, animazioak segitzeko, korrikalarien segitzeko, gertakari, ahondi batetaz ari gira hor Be bai, hori aste lehenian garen, me, normalki, normalki animazioa izango da, mugimendu izan, izanen da, augen ere puzgarriak eta Fin, urte guzidez bezala, me pentsatu ditugu eta denen dako izango da zer egiteko. Bukatzeko nahi inukera ere aipatu eguraldia, pentsatzen dut uh, zaintzen duzuen uh, elementu bat uh, dela, badakigu uh, eta maleruzki stripuak izaiten dira, gertakari ilunak izaiten dira, mementoko azteko ezta horako eguraldi txajik uh, aipatzen, hori uh, ere uh, kaxoan duzu duzue, do, zerbait berezi uh, pentsatu da duzue, sekulan bero egiten bani badu edo orzantza bani badu? Be sekuritate mailan behar baino gehiago pentsatzen dugu. Beti, beti danik hola izan da gure espiritua. E, ala, gure afe, seantzak guziak gure alde maiteko. Gero gero eguraldias egitzen dugu. E, so egiteko ala, gure beldurrik handiena da beroa. E, eta sobera bero bada bai pentsatu ditugu. E, urez eta leku batzu kargatzea. Eta... hala alduguna egin nendugu, untsua pasatuko dira. Ostiral, gauntan, hamaretan abiatzen dira, la rego eta bost kilometroa parte hartzen dutenak, segituko ditugu, hemendik ere mileska matkin eta bakkura Asteburu uh, luze unentzat, lan izanen baitu zuen gabe? Be, bai, hor, iruekunez, Asteburu kagatua, agian, hala, igandean denak fini eta besta piskabatekin Eta ongi etukia egin da hineri biztan dena? Biztan dena